Настанете се удобно. Отпускането плавно ще премине в дълбок нощен сън. Този сън ще бъде лечебен. Докато спите, работата, която започва с тази програма, ще продължава. Това ще позволи да се продължи и усили нейният ефект. Сънят ще освежи самовъзприятието ви и ще ви изпълни сувереност и жизнена сила. Ще ви върне чувството на вътрешно спокойствие, равновесие, чувството на съгласие със себе си. Нека в началото Опитаме малко да се отпуснем. Насочете вниманието си към лицето си. Постарайте се да намерите и да усетите всяко малко напрежение на мускулите на лицето или очите. Мислено можете да си представите това напрежение с някакъв образ. Това може да бъде, например, стиснат умрук или възел завързан на въженце. Сега си представете как възелът се развързва и умрукът се отпуска, как въженцето развързано се отпуска. Чувствайте как се отпускат лицето и очите. Възможно е това отпускане да е подобно на приятно усещане за тежест. Усетете как тежестта като мека вълна се разпространява от мускулите на лицето, към шията и по-нататък из цялото тяло. И от тялото си отива напрежението, а на смяна на напрежението и умората идва спокойствие. Насочете вниманието си към ръцете, Усетете как ръцете започват да се отпускат. Може да усетите как мускулите под кожата на ръцете се оглаждат, умекват, като че ли се растичат. Много плавно и постепенно, едва забележимо. Ръцете стават меки, ръцете стават спокойни, неподвижни, някакси без, някак без болка, напълно отпуснати, напълно отпуснати. Вие се успокоявате. Вниманието започва да се разсейва. Дишането е спокойно и свободно. С вдишването прохладен въздух преминава през носа. Задръжте вниманието си на въздуха, който вдишвате. Наблюдавайте го известно време. Почувствайте как този въздух изпълва Дробовете ви, как всеки дъх носи усещането за душевен покой. И докато слушате гласа ми, тази музика или също някакви странични звуци в стаята или извън тази стая, Например, тиктакането на часовник. Постепенно започвате да изпитвате някаква сънливост, вътрешна успокоеност. Усещате, че работата на организма се забавя и той преминава към състояние на отдих възстановяване на силите. Всичко се успокоява. Възниква приятно чувство на някаква откъснатост, на безразличие към всичко. Тялото се отпуска все повече и повече. Чувството на отпускане на тялото постепенно се усилва. Става явно. Все по-осезайно. При това в тялото могат да се появяват Особени усещания. Например, леки иглички в краищата на пръстите на ръцете. Или усещане на пулса в тях. Или усещане за приятна лекота. И даже. Безтегловност на тялото или усещане за топлина, а може би обратното, чувство на прохлада и всички тези усещания само отразяват нарастващото успокоение. Насочете вниманието към краката си. Постарайте се да усетите докосването на дрехите или на завивката върху кожата на краката ви. Тези усещания са много приятни, много успокояващи. И вие се отпускате все повече и повече. Нямате желание да мислите. Нямате желание да се движите. Но душата е толкова спокойно и тихо. Понякога става тъй уютно и спокойно, когато гледаме странна, красива картина или някаква необичайна вещ. Например, старинен часовник с махал. Докато го разглеждаме внимателно, и Обръщаме внимание на някакви малки детайли, които не се забелязват от пръв повърхностен поглед. Такива като, например, причудливите връхчета на стрелките на този часовник с някакви форми, извити от тънки линии необикновените цифри на циферплата, Равномерното и монотонно движение на махалото неговото движение успокоява и приспива. И в някакъв момент Мислите започват да плават. Свободно по течение. Губи се усещането за време. Звукът на часовника приспива и успокоява. Все повече и повече. и повече. Когато разглеждаш нещо внимателно и си се откъснал от всичко окръжаващо, постепенно започваш да се усещаш. Все по-удобно. Все по-спокойно. Започваш да усещаш някаква ленива умореност в очите. И тогава много ти си иска да затвориш очи, за да могат и те да си отдъхнат. Да се успокоят. А ако очите са вече затворени, представи си мислено, че ги затваряш още един път. И когато са вече наистина затворени, постепенно всички светлини изпледняват и пред вътрешният поглед. Остава просто приятна, бархетна, мека, пълна, чернота. Но понякога в нея изплуват някакви картини, спомени, образи, Възможно, от дълбокото минало. Или като калейдоскоп събитията на отминалия ден, вниманието плавно се превключва на звуците наоколо. Най-малките звуци в стаята или извън нея, или на тембъра на моя глас. Вниманието, Вниманието. Се, плъзга се плъзга под тези звезди, без да, да се да фиксира да на си. тях, без, без да, да, се да се съдържа. Вие продължавате все по-дълбоко и по-дълбоко да се потопявате в своя вътрешен свят. В това особено място, където усещате себе си удобно, безопасно, толкова сигурно, Където няма нищо друго, освен спокойствие. Чувствате как на душата й леко и свободно. Как е станало по-леко да се диша. Появили са се от малки усещания на вътрешно равновесие. Чувството на спокойна увереност в себе си. А съзнанието е успокоено, че сега сте надежно защитени. И в живота ви всичко ще бъде наред. И вие ще можете да започнете живота си отново. Да станете негов стопанин, единствен и пълноправен. Че сега във ваша власт е, да се избавите от неприятни спомени, мисли, Чувства, емоции, от всичко това, което разваля настроението ви и живота ви. Представете си, че сте изхвърлили всичко това в празен съд, надежно сте го запечатали и сте го изнесли навън. Сега можете да си позволите да гледате на живота си позитивно. Способни сте да мислите за предстоящите събития без страх и тревога. Вашето съзнание е способно да съзидава. Сега. Напълно контролирате живота си и самостоятелно вземате всички важни решения. Вие чувствате своята сила и вътрешната си свобода. Вие осъзнавате, че винаги имате избор. Харесва ви това чувство, на спокойна увереност в себе си, вътрешна разкрепостеност и възможност да избирате това, което ви харесва. Проникнете се от това чувство. Насладете му се. Сега това е вече ваше естествено обикновено състояние. Това е сега вашето истинско аз. Вие възприемате света по нов начин. Всякакви проблеми, с които може да ви сблъска живота, сега изглеждат прости. И лесни за решаване. Те престават да ви плашат. Вие разбирате, че сте много по-силни от тях, че не е възможно те да ви сломят, спрат или изплашат. Сега вместо проблеми виждате предизвикателства, и винаги разрешавате на подсъзнанието си да намери правилно решение, просто и разбираемо, реално и удобно. И даже не е нужно да се замисляте върху това. Вашето подсъзнание само извършва за вас тази работа. Сега вие можете да си позволите да допуснете всяка ситуация и да се наслаждавате на живота си, като знаете, че решението все едно ще бъде намерено. Вие Освобождавате разума си от неприятни мисли, спомени, негативни емоции и чувства, които са се натрупвали години и са ви потискали. И са ви пречили да живеете пълноценен, качествен живот. Не са ви давали да изпитвате радост от живота. Всичко негативно, стремително отлита, изчезва. Съзнанието ви се очиства. Разумът се освобождава това е като огромна прахосмукачка, която смоква всичко чуждо, пречещо, нанесено, цялата нечистота, всичките ненужни, налепи и отайки от вашите чувства, емоции, възпоменания и освобождава място за нови, чудесни, Позитивни мисли. Всичко се случва леко, естествено, много просто. Вашето подсъзнание само изпълва разума ви със светли, градивни мисли. Изключително полезни и нужни са вас. Разумът ви е толкова могъщ, че може да се очисти и преобрази за миг. В съзнанието остават самоприятни, позитивни мисли и това позволява да погледнете на живота си по нов начин, да видите нови перспективи, нови посоки, нови възможности. Да изпитате радост от предвкусването на успеха, на многочислените победи, които ви очакват за напред. Вашите чувства са свободни. Вашите мисли са свободни. Вашият разум е свободен. Вие виждате живота си по нов начин. Вие виждате своето прекрасно бъдеще. Вашето подсъзнание е способно да ви покаже път. Представете си позитивна, желаема от все душа картина на своето бъдеще. Вашата интуиция ще ви помогне да направите това. Вие се изпълвате Сново положително отношение към живота. Запомнете тази нова картина на своето бъдеще. С радост и светли чувства. И нека тя влезе във вас. Нека се въдвори в живота ви. Вие сте открити за радостта. Открити за светлината. За мощни, позитивни промени в живота. Вашето подсъзнание знае отговорите на всички въпроси. Вие разполагате с всичко, което ви е необходимо, за да бъдете щастливи. Сега, сега, във вашия живот, във вашия живот, всичко ще бъде всичко ще добре. А сега, вие просто си почивате. Вашият организъм работи сам. Вие все по-дълбоко и по-дълбоко навлизате да в приятно състояние на спокойствие. И безучастност. Нямате желание да се движите. Нямате желание да мислите. Мислите са вяли, разпиляли. На душата е спокойно. И тихо, тихо, приятно чувство на леко откъсване, отстраняване, Отчуждаване. безразличие към целия свят. Вие сякаш се носите с Носите, носите по течението. Вие, Вие. потъвате в сън. Знаете, Знаете добре, добре, че този сън този ще, сън ще бъде, особен, бъде особен. Много специален. Много Той ще ви Той върне здравето. Ще, ще възстанови ще силите. Ще ви напълни живот и светла, позитивна енергия. Ще донесе чувство на обновление. Ще върне увереността в себе си. Вие потъвате в този лечебен съм, в този лечебен съм, все по-дълбоко, по-дълбоко, по-дълбоко, до самото дъно. Околният свят, всичко, което ви окръжава, започва да се отдалечава от вас, да изчезва надалеч, надалеч, далеч. Тук и сега, и сега има само спокойствие. Абсолютно спокойствие и тишина и всяка клетка на тялото ви е изпълнена със спокойствие и тишина и ви се струва че започвате да се разтваряте в това спокойствие сега сега вие сте спокойствие вие сте спокойствие вие сте спокойствие Исус се подам poco и подам